зі щоденника Мей Кім, молодої викладачки корейської мови для іноземців. Неллі, мабуть, варто сказати тобі привіт. Пам'ятаєш хоча б це з усіх моїх уроків. Неллі, енієонг хасімніка. Я знаю, що ти завжди відкриваєш книжку, газету, журнал із кінця. Тому представляюся саме тут, бо це ти побачиш передо всім. Саме це, а не обкладинку з малюнками і єрогліфами, котрі я знаю, так тебе лякають своєю незрозумілістю та надмірною досконалістю форм. До того ж, це єдиний запис, зроблений англійською мовою. Все інше я писала корейською, але зробила підрядковий переклад спеціально для тебе. Нарешті, make. Кім, твоя вчителька корейської мови, то Енієон Хасімнік Канеллі. Спочатку я хотіла зробити звичайний запис у щоденник, як робила це завжди, але потім, після розмови з Донгом, сподіваюся, що ти пам'ятаєш його, яка тривала кілька днів, я вирішила подарувати тобі цей щоденник із цим зверненням, поясненням, вибаченням. Усе це для тебе. Донг сказав мені, що я повинна подарувати тобі цей щоденник, віддати його тобі. Не можу сказати, що я позитивно сприйняла цю ідею, адже це мій щоденник. А щоденник – це дуже інтимна річ, яку не можна нікому показувати, а тим паче дарувати, тому що тоді він втратить своє призначення. А кожна річ має своє призначення, і їй важко без нього». Але Донг заперечив мені, він сказав, що я жила чужим життям, що я поводилася жахливо, вплуталася в чужу гру, намагалася втручатися і втручалася, стежила за тобою та людьми, що були поруч із тобою, і це означає, що мій щоденник не зовсім уже й мій. Частково він твій. А як же моє життя? А як же мої думки? запитала я Донга. Ти вкрала частку її життя. Тому частку свого життя ти мусиш подарувати їй. Так буде справедливо, наголосив Доних. І я дарую тобі частку свого життя і повертаю в такий спосіб частку твого життя. Я знаю, що поводилася негідно, що перебрала на себе речі, почуття, стосовно яких мала залишатися осторонь але я все одно сподіваюся, що ти мене вибачиш і що цим щоденником я допоможу тобі. І гадаю, через ці записи ми станемо ближчими одна одній. Я не знаю, що з тобою сталося, хоча, мабуть, я знаю трохи більше за тебе, тому що коли ти була непритомна, я божеволіла від розпачу та безпорадності, однак мій мозок фіксував усе. Хочу зазначити, що майже всі відомості про тебе я витягувала з інших і нафантазувала сама. Навряд вони тобі допоможуть, але хто про це може знати з упевненістю? Я й далі стежила за тобою, але не з цікавості, а через мою турботу про тебе. Все одно вибач мені і за це. Якщо це можливо, я знаю, тобі вже набагато краще. З тобою поруч чоловік, котрий по-справжньому кохає тебе і здатний відкрити тобі свої почуття, відкрити тебе через себе. І це дуже важливо, повір мені. Я тільки зараз зрозуміла, як Донг відкрив мене через себе. Знаєш, я думала, що ми Більше не будемо з ним разом. Я думала, що не зможу вірити йому. Я хотіла вмерти. Але зараз я усвідомлюю, яку помилку могла зробити. І рада, що щось утримало мене від останнього непоправного кроку. Коли Донг захопив обрану мною квартиру, Звідки дуже добре було видно твої вікна і простежувалося твоє приватне готельне життя, я наче скам'яніла. Мені здалося, що все моє життя обірвалося. Ти знаєш, я настільки повірила в те, що не зможу жити поза твоїм життям, що відірвана від тебе в такий спосіб почувалася напівмертвою. Після того, як я стала свідком сварки між тобою, вишневим хлопцем та американцем, я не знаходила собі місця, дуже хотіла поговорити з тобою. Мене мучили недобрі перечуття. І, як виявилося, вони були не надумані, а цілком реальні. Від тебе йшла така сильна і неспокійна енергетика, що людині, яка жила твоїм життям легко було перехопити сигнал і збагнути, що в тебе щось не гаразд або таке станеться в найближчому майбутньому. Я тобі телефонувала, але мені ніхто не відповідав, я запитувала в адміністраторів твого готелю чи ти в номері, мені не давали цієї інформації, дотримувалися правил конфіденційності, я навіть пропонувала хабара. Але вони відмовилися. Того дня, коли ти це зробила з собою. Мені зателефонував Донг. Він розглядав тебе у вікні і побачив, як ти спочатку пильно дивилася на себе в дзеркало. Ти стояла перед дзеркалом гола, косала губу і, як йому здалося, думала про щось важливе або щось вирішувала. Ти знаєш... Відповідно до наших традицій, людина може пізнати себе за допомогою дзеркала. Може ти несвідомо, але теж пізнала себе, розмірковувала над своїм подальшим життям? Дзеркало – це дуже містична річ. І з ним треба бути обережним, бо воно може показати все гарно, а може… Зробити так, що ти повіриш у це криве відображення і не помітиш іншого. Чаклони вміють таке робити, коли тримають людину за негативну енергетичну мотузку. Цілком ймовірно, що так сталося з тобою. Все це наші думки. Вони можуть матеріалізовуватися, а ми, люди, не вміємо постійно думати про краще». Думки про щастя швидкоплинні, як саме щастя. Не знаю, чому, але їх легше відпускати від себе. Частіше ми думаємо про погане, копаємося в цьому поганому, крутимо з різних боків. От і маємо. Донг побачив довгі металеві палички в твоїх руках. Він довго не міг збагнути, «Навіщо ти тримаєш палички?» Минуло досить багато часу, поки ти знову підійшла до дзеркала, а потім ніби вдарила себе паличками і відразу впала. Дон був спантеличений, тому що не міг зрозуміти, що ти зробила і що взагалі відбувається, і що може статися з людиною, котра, як він це бачив, наче ткнула себе в живіт паличками». Він телефонував тобі, але ти мовчала. Звісно, ти вже була непритомна. З твого тіла виходило життя. Ні, не твоє. А тієї маленької людини, за яку ти все вирішила? Я хочу, щоб ти знала. Я не звинувачую тебе, але я не можу зрозуміти, як ти наважилася на таке. Вибач. Тоді він зателефонував мені, і я побігла до нього, а потім побігла до тебе. Цього разу я нічого не казала готельній обслузі, просто поїхала на твій поверх і звичайною шпилькою для волосся відкрила хитрий замок. Твої речі були спаковані, всі речі обережно складені до валізи сумок. Ти лежала така біла, така знесилена і водночас із таким твердим виразом на обличчі. Що в мене від болю зменшилося серце? Я не знаю, чому я так вчинила Неллі. Я й зараз не знаходжу цьому пояснення. Ким скеровуються наші вчинки, якщо не нами? Я набрала номер швидкої допомоги, але не просто швидкої, а швидкої військового шпиталю, який обслуговував солдатів з НАТОвської бази. Чомусь це мені виявилося надійнішим. Я виходила з того, що ти іноземка, а вони обслуговують іноземців, тому тобі має бути трохи, але простіше, навіть у спілкуванні з лікарями. Я забрала всі твої речі, всі документи і винесла їх донгові. У холі готелю, поки я очікувала на приїзд шпитальної бригади, Зі свого рахунку зняла велику суму готівки, бо відразу зрозуміла, що мені треба буде оплатити твоє лікування. Я сприйняла це як свій особистий борг, і не хочу, щоб ти думала, що щось мені винна. Я бачила, як бригада лікарів піднялася нагору, до тебе. Я вийшла на вулиці і пішла до машини швидкої допомоги. І причаїлася там. Потім винесли тебе. В номері я перевіряла твій пульс. Він прослуховувався, та все одно... Я кинулася до лікарів із запитанням, чи ти жива. Хтось вчепився за мій рукав, хтось дивився на мене з неприхованою підозрою, але я швидко всунула гроші і вирвалася з їхніх цупких рук. Врешті-решті їм до мене не було діла. Вони мусили рятувати життя тобі, і часу в них для цього було мало. Хотім я пішла до храму, щоб замолити свої твої гріхи. Я ніяк не могла опанувати себе. Протягом трьох днів я наче вмирала без інформації про тебе. Я боялася викрити себе. Підсвідомий, незрозумілий страх. Чого б я мала боятися? Усі твої речі я сховала в квартирі, яку ми винаймали з Донгом. Тоді я все йому розказала. Який же він був злий на мене! Втім, він спромігся подолати свою злість і не відштовхнути мене. Седонах сказав мені, що не можна ховатися від правди, хоч би якою вона була, і якщо я боюся персональної відповідальності, тоді треба дізнатися про твій стан, використовуючи будь-які джерела інформації, крім офіційних. Завжди і всюди є такі люди, що все про всіх знають і не ставлять зайвих запитань, стверджував він. «У шпиталі ми знайшли двох таких людей. Тобі не потрібно знати їхніх імен. Мабуть, в тебе виникне запитання, чому я не підкинула їм твоїх документів, якщо знала про те, що ти втратила пам'ять, а вони так і не змогли з'ясувати твою особу. Мені нічого про це тобі сказати, тому що я не можу пояснити, чому я вчинила так, а не інакше, чому я передаю твої документи тільки тепер, коли ти сама почала дещо згадувати» а, може, вже й усе згадала. Мені здавалося, що їм буде легше тебе вилікувати, якщо вони не будуть знати, хто ти є. Якщо можеш, то вибач мені і за це».